Розділ двадцять перший Кейса розбудила музика І спочатку йому здалося, що це ритм його серцебиття Він сів на лахмітті поряд із нею Нап'яв на себе куртку, аби сховатися від досвітнього холоду Крізь прохід пробивалися сірі промені Вогни ще давно згасло. Він водив поглядом по рядках примарних ієрогліфів, чиї прозорі обриси висіли в повітрі на тлі бетонної стіни. Оглянув тильний бік долонь і побачив тьмяні неонові часточки, що купчилися під шкірою і утворювали рисунок невідомого коду. Підвів праву руку і порухав нею в повітрі з цікавістю дослідника. Та лишила по собі нетривкий і моготливий шлейф після образів. Волосся на руках і внизу по тилиці стало дибки. Вишкірившись, Кейс сів на опочіпки і спробував намацати слухом музику. Пульс затих, відновився, знову затих. Що сталося? Вона сіла і незграбно відгорнула з обличчя волосся. Сонечко. «Почуваюся, як на швидких. З тобою таке тут буває?» Вона похитала головою, простягнула до нього руки, взяла його за плечі. «Ліндо, хто тебе попередив? Хто сказав, що я прийду? Хто?» «На пляжі», – відповіла вона і відвернулася, наче щось заважало їй дивитися йому у вічі. «Хлопчик, зустрічаю його на пляжі іноді». Років 13, може, живе тут. І що він казав? Казав, що ти прийдеш. Казав, що ти мене не будеш ненавидіти. Казав, нам буде добре тут. І показав, де тебе боїш на скелі з дощовою водою. Схожий на мексиканця. На бразильця. Сказав Кейс, коли нова хвиля ієрогліфів прокотилася стіною бункера. Гадаю, цей хлопець родом із Ріо. Він схопився на ноги і заходився влазити в джинси. Кейся озвалася вона, і її голос затремтів. Кейся, ти куди? Гадаю, мені треба знайти його відповів він. І музика повернулася не музика, а сам тільки ритм рівний і знайомий хоч він і не міг пригадати звідки. Не треба, Кейся. Коли я потрапив сюди, здалося, що я бачив дещо. Місто на тому кінці пляжу. Та вчора його не було. Бачила колись те місто. Він застебнув блискавку джинсів і спробував розірвати сплутані шнурки кросівок. Та не впорався і зневірено жбурнув їх у куток. Вона кивнула, опустивши очі. Так, іноді я бачу його. Він вдягнув куртку. Ходила туди, Лінто. Ні, але намагалася дійти, коли тільки не опинилася тут і знутилася. Коротше, я думала, раптом це місто, і там можна розмутитися. Вона скривилася. Мене навіть не крило, просто хотілося закинутися. Тож я взяла з собою їжі в бляшанці, щедро розмочила її, бо другої бляшанки для води в мене нема. Ішла цілий день, і навіть бачила його іноді, те місто. І мені здавалося, що воно не так уже й далеко. Але воно не блищало. А потім воно наблизилося. І я побачила, що воно таке. Того дня воно іноді здавалося типу зруйнованим чи спорожнілим. А іноді там начебто дещо виблискувало. Фари авто чи щось таке. Вона зніталася і замовкла. «І що воно таке?» «Ось ця штука». Вона обвела рукою навколо себе, вказавши на пічку, на темні стіни, на сірий прямокутник світанкового світла в проході. «У якій ми живемо?» «Вона менша якесье. Менша є, коли наближаєшся до неї». Він востання зупинився біля самого виходу. А ти питала про це у свого хлопчика? Ага, казав, я не розумію і марную свій час. Казав, це щось як подія. І що це її горизонт для нас. Горизонт подій, так він казав. Назва Кейсові нічого не дала. Він вийшов із бункера і рушив кудись на мання. Чомусь упевнений, що йде геть від моря. І єрогліфи текли піском. Тікали з-під ніг, віддалялися зі швидкістю його ходи. «Слухай», – сказав Кейс, – «воно сиплеться. Ти в курсі стопудово?» «Це що, Кван? Китайський Краголам. Проїдає діру у твоєму серці?» «Може, дік сірівний, не такий уже й слабак, а?» Він почув, як вона вигукує його ім'я. озирнувся і побачив, що вона йде за ним але не намагається нас догнати. Зламана блискавка комбінезона бовталася на тлі її засмаглого живота. Між роздертою тканиною виднілося лобкове волосся. Вона нагадувала одну з тих дівчат на обкладинках старовинних журналів у передпокої фінової контори. От тільки була виснажена, засмучена і по-людяному справжня. Жалюгідно плуталася в розірваному комбінезоні, перечіпаючись через посріблені сіллю купи водоростей. І враз усі троє якимось невідомим чином опинилися у мілких хвилях прибою, і ясна бразильського хлопчика здавалися широкими і яскраво рожевими на коричневому худому обличчі. На хлопчикові були виленілі подерті шорти, руки й ноги здавалися неприродно тонкими на тлі рухливих синьо-сірих хвиль. «Я знаю, хто ти», – сказав Кейс, коли Лінда стала поряд. «Ні», – відповів хлопчик високим мелодійним голосом. «Не знаєш?» «Ти другий штучний. Ти Ріо. Той, хто хоче завадити мовчозиму. Як тебе звати? Як ти записаний у Тюрингівському реєстрі? Скажи, як?» Хлопчик засміявся і зробив стійку на руках у воді. Зробив на руках кілька кроків, а тоді перекинувся у воду. Він мав очі рів'єри, та зла у них не було. Аби викликати демона, потрібно знати його істинне ім'я. Колись люди мріяли про це, та нині це можливо, просто в трохи інший спосіб. Тобі про це відомо, Кейсе. Ти живеш із того, що дізнаєшся назви програм. Довгі формальні найменування. Імена, що їх прагнуть приховати від сторонніх очей їхні власники. Істинні імення. Назва в реєстрі – не справжнє твоє ім'я. Нейромант, сказав хлопчик, мружуче мегдалеподібні сірі очі в променях світанку. Стежка до краю мертвих. Туди, де ти зараз, мій друже? Марі Франс, моя повелителька, проклала цю стежку. Та її подруг задушив її, перш ніж я зміг прочитати книгу її життя. Нейро від нервів, срібних струн. Романтичний мрійник, некромант. Я викликаю мертвих, хоча ні, не так, друже мій. Хлопчик потупцював піском, танцюючи, лишаючи відбитки коричневих стоп. Я і є мертві, і я їхній край. Він засміявся. Скрикнув Мартин. «Лишайся! Коли твоя жінка і дух, вона про це не знає! Не знатимеш і ти!» «Ти сиплешся!» – крига скресає. «Ні!» – відповів хлопчик. І враз посмутнішав. Опустив тендітні плечі. Потер стопу об пісок. «Усе значно простіше. Та вибір за тобою!» Сірі очі печально дивилися на Кейса. Нова хвиля ієрогліфів. Прокотилася його зором рядок за рядком. Хлопчик мерехтів крізь них, немов крізь марево над розпеченим асфальтом. Музика лунала гучно, і Кейс майже розрізняв слова. «Кейсе, золотко!» сказала Лінда і торкнулася до його плеча. «Ні», – відрізав він. Зняв куртку і віддав їй. «Не знаю. Може, ти лишайся. Хай там як...» А тут холодніше є Він відвернувся Пішов геть І заплющивши очі на сьомому кроці Відчув, як музика Позначає центр усього буття. Раз озирнувся, Та очей не розплющив Зір був Не потрібен Вони лишилися там У хвилях прибую Лінда Лі Та хлопчик, який називався нейромантом Кейсова шкірянка таліпалася у вітрі на лінденій руці, торкалася морської піни. Він ішов далі на звук музики. Мелкамового Зайонського дабу. Усе було сіре. немов дві сітки наклались одна на одну. Пішли муаром, півтонами сірого. Наче згенеровані примітивною графічною програмою, усе надовго завмерло, немов стоп-кадр за барканною стіною. Мартини вклякли над темними хвилями, Чулися голоси. Перед очима стояло чорне дзеркальне плесо, і він котився цим похилим плесом, мов крапля ртуті, мов срібляста намистина, нарізав зигзаг. Ударявся в стіни невидимого лабіринту. Розлітався, збирався докупи, котився. кейс ман!» Музика. «Ти тут, ман!» Музику прибрали звук. Довго почув Кейс власний голос і зрозумів, що в роті дуже сухо. «Хвилин, може, п'ять. Задовго. Вимкнути тебе хотів». «А мовчазний каже, не лізь! Екран помоготів, а тоді він каже, дай навушники йому!» Кейс розплющив очі. Малкамове обличчя затуляли рядки прозорих іерогліфів. І ліки тобі волів дати? Два дерми!» Кейс лежав горілиць на підлозі бібліотеки під монітором. Зайонець допоміг підвестися, та рух спричинив у ньому дику бетафенову паніку. Сині дерми пропікали шкіру на лівому зап'ясті. Передоз. вичавив він із себе. «Ходімо, ман!» Сильні руки підхопили його під пахви і підняли, мов дитину. «Час нам із тобою йти!»